أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يحديه الله فلا مضيلا له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى كوينسيحك في وحد شرس وين Našim, našim, dru, našeg druženja. E, idu, da kažemo, hladniji dani, poslovi se, da kažemo, umanjuju. Zimski period je period kada čovjek treba maksimalno iskoristiti, da kažemo, ovo vrijeme. E, istina da u ljetim danima svi traže, svi rade i posao se nekako nameći. E, tako da i o predavanja isto, ili da nema ili manji broj, da kažemo, tihi koji prati ta predavanja. I to je, da kažem, i normalna situacija. Prije nego što čovjek išta počne da govori na bilo koju temu, treba se Allahu zahvaliti na blagodatima kojima mi danas živimo. Kada kažem mi, hoću da kažem konkretno, mi u Bosni i Hercegovini. Da kažemo čovjek ne bi mogao izbrati blagodati koje mi danas uživamo. Kada bi vratili, u nas od neki 20 ili 30 godina. Mi smo eventualno ovdje svi mladi, ali ovi stari ljudi, starija vraća, oni znaju kakav je bio period za muslimane i kakav je danas period za muslimane i molim Allah smo na taj naš da bude još bolji za generacije koje dolaze znači posle nas. Mi ovaj period moramo ga iskoristiti maksimalno. Čovjek ne zna šta će biti sutra i kakve će, kažemo, vremena dolaziti i šta će sve nadolaziti. Nema suvnje da muslimani oni su uvijek meta oni su meta a, zato što a, nikad hajr, da kažem, istina, istina nije ostavljena po strani, nije poštena da ona se razvija onako kako bi možda mi željeli. Oni koji ne vole istinu, oni će uvijek stavati na, na putu te istine. Naše je, da kažemo, naša obaveza da uradimo koliko god je moguće, koliko god je moguće više da svojim primjerom odnosno i svojim zalaganjem svojim krudom da dostavimo ljudima ovu istinu to jeste islam istina isto da živimo u vremenu kad imaju ti pozivajuće u u šer u to zlo i nije da kažem uvijek nije uvijek više nego oni koji će pozivati u hajr i to je sunnet Allah subhanahu wa ta'ala znači to je prirodno Allah subhanahu wa ta'la tako postavio, da kažemo, a, njegov zakon na dunjalu. I kad zato Allah kaže subhanahu wa ta'la, ima ektharu nasi, vole uharaste bil, bil mu'minina. I kaže neće ogromna većina, pa kaže makar se i vi potrudili, neće biti mu'mini. Neće, znači, biti mu'mini da slijede, da kažemo, da žive kao mu'mini, kao vjernici. To su te činjenice Međutim, čovjek ne smije se osvrtati na to, mi moramo dati svoj doprinos i moramo se potruti maksimalno. Međutim, ono što je najbitnija stvar, ja volim to napomenuti, to što Allah Svonotela kaže, kaže kaže napomeni ili opomeni, kaže opomena će koristiti vjernicima. Uh, ti početi da kažemo, ili, ili prvi koraci koje čovjek treba da uradi jeste da krene od sebe i da sebe, znači non stop, znači uvijek da sebe preispituje, da vidi gdje je njegovo stanje. Kako je njegovo stanje? Zato Omer radijallahu ta'la anhu kaže hasibu amfusekum kablema haseb, tuhasabu uazinuha kablema tuzen kaže svodite računa, svodite račun svojim dušama prije nego što dođe dan kada će Allah svoditi račun vama. uazinuha kablema tuzen Kaže i vagajte svoja dijela kaže, prije nego što dođe dan kada će Allah staviti vaša dijela na vagu. Ovo su neke smirnice koje čovjek ne smije nikad zaboraviti i da će primarna stvar, glavna stvar čovjeka jeste da on pazi sebe. I zato Allah kaže subhanahu wa ta tarak, jelih amenu, ovi koji vjerujete. Znači Allah se obraća vjernicima, ku emfusekumu ehlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe, pa onda ehlikum nara. Kaže pomoda onda svoje porodce odvatri. Tako da je ovdje e, glavna stvar je ovdje Allah smutala znači e, upozorava da kažemo vjernike krenite o sebe, znači čuvajte sebe, znači vi se morate izgraditi pa onda to preneste na svoje porodce i to morate preniti, morate pozvati odnosno morate to preniti na vaše porodce. A poslije toga ako imate vremena i ako imate da kažemo snage, preneste da kažemo na svoje komšine, na, na oni koji vas okružuju. Čovjek e, vjernik on će čitati život morat, a kažemo trudica i biće učenik. Mora čitati život mora će učiti. Jer je Islam takav odnosno Kur'an sam naziv Kur'ana je kurje, Onaj koji se one iščitava. I on je to je dokaz da čovjek e, Kur'an je objavljen prije 1400 nešto godina. I sad je kompletan. Znači ni jedan harf Allah Subhanahu taala nije znači izostavio niti jedan propis Oma farratna filkitab i minšeji, kaže ništa nisu u ovoj knjizi izostavili. Još prije 1400 godina objavljen, spušten, Allah Hr. objavio. Međutim, čovjek kaže, kada bi ga jedan pot pročlao, da kaže to je dovoljno, apsolutno. Nije dovoljno. Znači dok je čovjek živ, moraće da uči. Onog dana kada čovjek pomisli ili kaže ja sam naučio i kaže da mi ne treba više, to je dokaz da je najveći džahir, da je najveći neznalic a čovjek kaže ja više ne trebam učit znači to je dokaz znači protiv njega i kaže to je dokaz znači da je da ništa ne zna tako da Kur'an sam od riječi kurje, onaj koji se isčitava jeste onaj nama kažemo jedan od ishareta jedan od pokazatelja da mi moramo muslimani non stop da učimo i da budemo da kažemo, u toj pripravnosti jer je šejtan onaj koji vreba čovjeka svakog momenta i nikad ga neće ostaviti, i to je isto sumneta, Allah smutila, znači da je pustio šeitanu, da je, šetanu, da je do, dozvolio šeitanu do sumnjega dana da će znači zavoditi ljude i odvoditi, odvoditi ljudi od, od pravoga puta. Zato čovjek mora vjernik vidjeti, znači to je opreznosti. E, Jedno da kažemo, hvala Allahom, vi ste e, grupa ili vi ste odruženje koje sigurno e, razumijete te stvari, jeste upravo dokaz da ste razumijeli te stvari, jeste to ovo vaše druženje i zalaganje, odnosno trud, da održite, da kažemo, taj, taj put, odnosno da, da se posjećate, posjećate na ove stvari. Ja ću večeras pomenuti jednog od alima, hatima, al samima, poznatog alima ili poznatog abida od naših selefa, od naših selefa, od naših predhodnika on je da kažemo večeras interesantno da ga spomenimo iz dva aspekta odnosno iz, iz dva da kažemo obrad ćemo ga onaj spomenti. U dvije da kažemo raste onaj dva rasta godogače ili dvije raste priče vezane za njega. Jedna je priča da je Hatim al-Asam bio da kažemo njegova porodica i on sam je bio izraz da kažemo siromašan. I imao je puno djece, a od te djece vjećina su bila ženska djeca. Jedne prilike, znači pred sami Hadž, je se sreo sa svojim prijateljima, sedio sa njima, razgovarili su o Hadžu, pa je se njemu, da kažemo, javila ogromna želja da i on ide na Hadž. Znajući svoju situaciju, da nije u stanju, da nije, da nije u tuj financijskoj mogućnosti da ide, pođutim, ta želja se povećala i on dolazi kod svoje sutnuge, kod svoje djece, Razgovara sa njima kako bi volio da ide na hađ. Međutim, oni su automatski, znači i žena i djeca. kućeš ti na hađ, gdje ćeš na hađ, nemaš sestava, nemaš uvjeta, niti možeš, šta ćeš nama ostaviti. Znači, mi nemamo, a, ko se brinuti o nama? Da bi jedna od tih, da kažemo djevojčica, od tih njegovih kćerkica, ustala i kaže svojoj i svojim sestrama, kaže, šta je vama? Skrbnik, kaže, nije babo, skrbnik. Allah je onaj koji se brini o obskrbi i on je skrbnik. Kaže, babo se samo potrudi, znači, pa mu Allah znači da i donese nama. Znači, Allah je onaj koji se brini o nama i o babi i o nama i o svima nama. Pa je ona uticala, da kažemo, da su se oni, one slegle, znači majka i te druge njene sestre, slegle su pa su na neki način dozvolile Hatima, ali samo da ide nakađ. On je sakupio ono što je imao, znači od imejetka, nešto malo, i krenuo je na hađ sa tom karavanom koja je u to vrijeme išla. Karavana je, kaže, spominje se suhala kada je krenuo, ljudi su imali da jašu, on kaže nije imao da jaše, išao je pješice. Na večer, kaže, imali su čime da se pokriva i on je, kaže, oskudno, znači, nešto ponio, ono, u tim noćima su bile noći su bile hladne, nije imao čime da se pokriva. Kaže, ljudi su jeli, on je, kaže, ono, nešto malo, znači baš krenuo na put onu oskudno skroz. Bio je jedan od najsilomašnijih, da kažemo, karavani. Međutim, Allah Subhanahu wa ta'la, znači, mijenja situaciju. Zato Allah kaže... Kada, in Allahu še in kalim, je kun. kada Allah nešto hoće, kaže budi, ono bude. Zato je interesantno da kažemo ovaj njegov događaj, zato što je za jednu noć ili za jedan moment Allah Subhanahu wa ta'la učinio da je bio najbogatiji čovjek. I to je interesantno da kažemo kod ovog alima, to putovanje, Znači kada je išao e, na tom putovanju e, emira ili da kažemo vođu karavane je jedan dan o, ujela, ne spominje, spominje se da li je akrap ili je zmija u ujela znači a, toga vođu, vođu karavane i kada počeli su da liječiti međutim sve su iscrpili te mogućnosti i te načine da ga izliječi međutim njemu je ostalo samo znači ljuje na samrti znači da ispusti dušu Jedan od tih u karavani se sjetio i kaže e, ljudi znate da je sa nama Alim Hatim el-Sam kaže što ga ne bi pozvali da on kaže prouči ruke kaže našem vođi ne bi Allah da da se izliječi. I tako se i desilo. Oni su njega pozvali, našli su ga tamo negdje izdvojen, našli su ga, objasnili smo u čemu se, čemu se radi, pa i on proučio znači ruke. Tome emir karavane i kaže Allah ga izliječi. Ujetim poledajte шта би сте da čovjek kada je na samrti i vidi, znači, faktički sa smrću se znači u oči pogledao, a bogat je bio čovjek i da, da dođe neko njegovim sebeom da se izliječi, šta može čovjek da uradi? Osim da on je odmah isto automatski rekao, kaže, pola mogi metka je, kaže, tvoj metak. Znači, sve one deve, sve one, da kažemo, u konji koji, s kojim je on onaj krenuo na, na taj put kaže pola mog i od danas od sada kad je tvoje tvoj, tvoj met i poklonio mu pola i met u jednom momentu on je postao da kažemo jedan od najbogatijih u toj kreno najsromašnij da bi Allah dao da se da postane najbogatiji u toj da kažemo karavani u toj grupi ljudi a se vratimo na tu njegovu kćerkicu kako je stanje bilo u njegovoj kući koji da kažemo u njegovoj porodici koji su ostali u kući dana, znači oni su osjetli, da kažemo nedostatak babe koji je na neki način se brinao za njih. Od prvih dana, da kažemo, ta siromaštvo je počelo da utječe na čitavu porodcu. Međutim, ona čerkica bila je izložena najviše, da kažemo, kritikama. Kaže, ti si kriva što mi danas se patimo što nima babe pored nas, je ti si, kaže, na neki način nas izvršila pritisak na nas, zapustimo babu da ide nađe. I ova je jednu noć. <kuh> Uh, čitavu noć nije spavala non stop je molla Allah i da ne ostavi njenu porodicu da ne mogu znači joj prigovarati na ono što ona učinula dala da znači izlazi njen, njoj njenoj porodici znači unome, unome šo, u onom u onom čemu su se našli u kojoj situaciji se našli da bjala su na tela znači te noći kada je čitala u noć znači dovela ujutro posle sabaha kaže neko kuca na vrata šta je se desilo su hala uh, halifa tog mjesta ili ja ni tog mjesta je izašao sa svojom svitom, sa svojim tim uh, posadom ili tim ljudima koji su ga opruživali, mm -hmm. sa bogatašima, tim svim, krenuli su negdje na postinju i nestane, nestane im vodi. Obilazak, da li su bili u lovu ili obilazak su išli, nestane im vodi. I taman da im, nestano im vodi, taman blizu kuće od hatima Hatimara Samo, koja je bila negdje u, u, tamo u dalj, osamljena kuća i bila je, na njoj se vidjelo <coughs> na toj kući da je to kuća uh, siromašnog čovjeka. Međutim, Žeđi je znači natjerao da pokucaju na vrata te kuće i ta djevojčica otvara vrata prepoznala je znači halifu ili tog da kažemo emira uh, namjestnika tog tog mjesta kaže namjestnik uh, imate li vode imate hlade vode, nestalo nam vode kaže imamo, imali su kući vode pa je ona iznila vode i napojila znači i namjesnika i napojila znači njegovu tu svetu da bi on na kraju izvadio jedan svežnjaj zlatnika i uvacio u kuću i kaže, okrene se svojim tim e, ljudima koji su bili sa njim, kaže kogod voli mene, kaže neka urade ovo što sam ja uradio, pa kaže svi su koji su bili tu isto tako odvojili znači, zlatnika u vrećicu i uvacili u kuću, da bi ta djevojčica pla počela plakat. A, Znači bilo je e, jasno i vidljivo da je bila porodica znači romašna. Subhanova e, počela je plakati, kaže namjesnik, kaže što plačeš. Kaže postali ste kaže najbogatija porodica danas. Kaže ne plači me ja zbog tog. Kaže go plačem e, rob od Allahovih robova. Kaže pogledao je kaže u naše stanje, pa se smilovao i kaže učinio da budemo ovako bogati. Kaže šta bi se desilo da je kaže gospodar ovih robova kaže pogledao pa se smilovao kaže na našo hoće šta bi tek onda bilo. I te riječi su rasplakale namjesnik. Povjom poče da plače zbog toga. Tako da za jednu noć faktički za jedan momenat Allah je učinio znači promijenio stanje čovjeka ili poroce Hatima da sama znači u jednu od najbogatijih porodica. Druga da kažemo interesantna priča za Hatime da sama Veže se za njegovog uč, učitelja Shekika el-Belhi-ja kod koga je Hatim el-Assam preko 30 godina učio. Jedan dan Shekik el-Belhi kaže svom učeniku Hatim el-Assamu, al isto Alimu, kaže ti si kod mene kaže, koliko godina? Kaže mu kaže, preko 30 godina. Kaže za ti 30 ili preko 30 godina, kaže šta si naučio kaže, od mene? Ovdje pitanje su, hvala, interesantno za sve nas. Koliko ljudi ima, bude u islamu, pet ili deset ili dvacet ili pedeset godina čovjek u islamu i klanja je. E, postavlja se dosta pitanja o ovdje. Znači, ko je tvoj autoritet i šta si naučio od toga autoriteta? Od tih ljudi, da kažem. Ko je tvoj šejh, eto, ako možemo i tako nazvati. I šta si ti naučio od svog šejha? Zato šekik Elbelheg kaže, preko 30 godina si, kaže, sa mnom. I kaže, moj si učenik. Kaže, šta si naučio, ka Kaže mu Hatimala sam, kaže, naučio sam, kaže, osam stvari. Kaže, šakik el-berhi, kaže, ja, kaže, ja, kaže, ja da jaatel ilm, ja da jaatel vakt. On hožda kaže, ah, kaže, koliko si, kaže, tikaj vremena, kaže, potrošio. 30 godina, kaže, samo da osam, kaže, stvari naučiš. Samo osam stvari, toliko vremena, kaže, ona je sproveo. I onda mu kaže, uh, Hatimala sam počeo mu da nabraja stvari koje on naučio kod njega za tih 30 ili nešto više godina. Kaže, prvo stvar koju sam naučio, kaže, posmatrao sam ljude i vidio sam, došao sam do zaključka, kaže da svaki čovjek, znači svaki čovjek traži sebi prijatelja koga on voli i s kojim se voli i druži. Znači, neće da bude čovjek, Allah je stvorio čovjeka, znači, društveno biće. Ne može biti sam. Jednom porednačem čovjek voli samoću, da kažemo se udalje od ljudi, da nikako ne s ljudima. Ovdje se ne misli da osamljivanje neka dobro, a čovjek razmišlja i da malo sabere svoje stvari, da se sredi, da sredi svoje stvari. Ali u biti čovjek je znači društveno biće i voli voli druženje, voli znači džemat. I na kraju krava smo tala znači onaj uh upozorava da kažemo ummet. Jedullahumma al-jamaa. Allahu znači i pomoć i Allah je sa džematom. Tako da čovjek mora znači kao džemat mora biti u džamati, mora raditi znači džamative. I zato, kaže, Hatan Belhej, kaže, prvu stvar koju sam, kaže, uh, u očiju, vidio sam da svaki čovjek traži nekoga koga on voli i da se sa njim druži i da provodi svoje, njiho, svoje vrijeme. Kaže, pa sam uh, počeo razmišljati, kaže, od onih ljudi koje ja volim, kaže, hoće li iko sa mnom leći u kabor kada ja umrem? Čili, liko od onih ljudi koje ja volim, s kojim sam, s kojim sam, se, s kojim sam se družio, hoće li, kaže mogli naći nekog koji će sa mnom doći u kabor, da ne budem sam kaže nisam našao nikoga osim kaže sva kaže dobra djela samo kaže moja dobra djela će kaže leći sa mnom kaže u kabor, pa sam kaže povećao svoja dobra djela nisam ostavio znači prepustio stvari znači u slučaju nego sam kaže radio što više kaže dobrih djela jer sam kaže znao da će oni kaže ta dobra djela da samo, samo ona će kaže sa mnom leći kaže u kabor. to je prva stvar koju naučio Druga stvar koju je on naučio, kaže, primijetio sam i vidio sam da kaže, šeitani jednostavno nadvladavaju ljude. Šeitani u ljudskom i u džinskom obliku. Šeitani, kaže, nadvladavaju ljude, kaže, da oni počnu da slijede svoje strasti. I kaže, nadjačaju ljude u slijedjenju, kaže, svojih strasti. Pa sam kaže, učeći Kur'an i riječi Allah subhanahu ta'la zastao na riječima, وَنَهَ نَفْسَ عَنِلْهَوَا Fainal džennet je al Kaže onaj koji svoj nefs ukroti, koji svoj, onaj koji svoj nefs obuzda i ne bude, znači čovjek da ne slijedi, kaže strasti, odnosno šejtanske strasti, kaže fainal džennet je al ma'wa. Kaže njemu će džennet biti. Onaj koji svoj nefs obuzda i kaže obuzdan da ne slijedi strasti, kaže njemu će džennet biti. Pa sam kaže ja svoj nefs, kaže obuzdao i čuo sam svoj nefs da ne budemo do niko i slijede šeitanske strasti. Treća stvar, kaže vidio sam da ljudi sabiraju i metak ne se da li je halal ili je harak. Kaže samo da gomilaju kaže, i metak. Bitno im je da gomilaju i metak, kaže pa samo da zastao kaže na riječima Allaha Subhanahu wa ta'ala Kaže, ma indakom jemfad, oma inda Allahi bak. Kaže, ono što je kod vas, kaže, to je prolazno. Koliko god da sakpio, ili halala ili harama, kaže, ovo jemfad, kaže, ono će nestati. Ono će, kaže, otići, to je prolazno. Kaže, oma inda Allahi bak. A ono što je kod Allaha, kaže, ono je vječno i ono ostaje. Kaže, pa sam podijelio od svog imetka više nego što sam, kaže, zadržao kod sebe. Kaže, trudio sam se da, kaže, podijelim više nego kaže što sam zadržao svog imeta. A poznato je, ako se sjećate, kada je Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bila poklonjena ovca, pa Ajša radijallahu ta'ala anha podijela zači sve osim ketifa, osim te pleške koju je poslanica da se nabolio. Tu je poznato je poslanica se sama nabolio, znači plećku. Pa ja ona ostavila tu plećku poslaniku sallallahu alejhi ve Pa kada je e, došao poslaniku sallallahu alejhi kaže poslanici će e, Bila ti je poklonjena, bila nam je poklonjena otca, pa sam ja, kaže, sve podijela, kaže, a ostavila sam nama, kaže, ovu plećku. Pa on ispravio, poslanika je sada sam ispravio, a kaže, nisi, kaže, ostavila nama, kaže plećku, kaže, ti se ostavila, na, ostavila si nama ono što se podijela, a kaže, ovo što je pod nas, kaže, mi nemamo tog ništa, to ćemo pojesti, kaže, nemamo tog ništa, a ono što si podijela, kaže, to je naše, to je to će ostati nama. I baš kako Allah smo kaže, ma inda kom jemfadu, oma ind ono što je kod vas, kaže, ono je prolazno i nestaje, a kaže, ono što je kod Allaha, ono je, kaže, ono kaže, vječno. Četvrtu stvar koju je on spomenuo, da je naučio od svoga učenja, od svoga učitelja, kaže, vidio sam da se ljudi, kaže, nadmeću kroz svoj metak, kroz svoj položaj, kroz razum razne, da kažemo, te dunjaličke stvari, pa sam, kaže, zastao na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, kada je rekao inna na enda Allah, jad kakvom? Kaže, doista su najbolji kod Allaha oni koji su najbogobojazniji. Kaže, doista su najbolji kod Allaha kaže, oni koji su najbogobojazniji. I kaže, pa sam se prihvati o bogobojaznosti, a to jeste, kaže, prihvatio sam se da slijedim, da čuvam ono i da radim ono što je Allah njegov poslanik naredio, a da ostavim ono što je Allah i njegov poslanik zabranili. Ovdje, subhanallah, da ljudi se nadmeću da kažemo, kroz raz, raznorazni, da kažemo, stvari, to je osobina malte ne svakog čovjeka osim kome se Allah smiruje. I ovdje je ogromna stvar, ogromna stvar, da čovjek zastane i da, raz, da razmisli dobro, e, da je Allah sp. tila, znači, poručio nama, kada je rekao, poslanik s.a.v. kaže, inna Allahe la jindzuru ila ađi sadikom, ili e, kaže, inna Allahe jindzuru fiku lubikom. Kaže, Allah ne gleda, kaže, u vaša tijela, Nego, salam, nego Allah gleda, kaže, u vaša srca. Tako da tijelo je nebitno kod Allaha, nego je naša srca, znači naša srca su najbolja. I blagol se onom koji je razumio i da gradi, da kažemo na tome, da očisti sva srca i da pazi na svoje srce. I kaže, zato uh, Hatim al-Islam, kaže, pa sam se onda, kaže, prihvatio, kaže, uh, oporuke Allaha subhanahu wa ta ta'ala, odnosno, pokustva Allaha subhanahu wa ta ta'ala, Ina akramakum indallahi takwakum lo isa su najboliji kod Allaha oni koji su najbogobojazniji. Pet stvari spomenuo, kaže vidio sam da ljudi kaže zavide jedan drugo. I to je osobina nažalost većine ljudi osim onih kojim Komasalla subhanahu wa ta'ala znači smilo. Pa kaže zastao sam isto na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala kada je rekao a yahsudun-nase To je bio njemu da kažemo pouka. Pouka bilo hatimala samo da on ne bude od onih koji zavide ljudima. Hoće da kaže kada je Allah rekao a yahsudun-nase bima Kaže zašto oni zavide ljudima na ono što da im dao i svem blagoda. Nismo mi oni koji smo dijelili raspodjelili ra, dijelili da kažemo ili ili a, ras miru nismo birali da kažemo ko će biti bogat ko će biti ima ljudi koji većina ljudi bi željeli da imaju što više međutim malo ljudi koji dijeli nahnu kasamna bainakum maisha fi hayatidunya tolara kaže nahnu kasamna bainakum nahnu kasamna bainaha maisha fi hayatidunya kaže nismo oni koji raspodjeljuju Naći te dunjalške stvari ljudima na, u životu na dunialu. I Allah je onaj koji raspodjeljuje. Hoće ko biti bogat, hoće biti siromašan, hoće imati malo, hoće imati puno, hoće imati kuću, hoće imati stan, ko, ko neće, hoće biti pod kirijom. E عزت Allah kaže: "E yahsuduna nas bima ata'ahum Allahu min padle. Kaže zašto oni kaže zavide ljudima na onome što je Allah dao svojim robovima i svojim milost. Tako da čovjek nema potrebe, jer zavidnik samo sebi šteti. Samo sebi šteti. U jednom hadisu kaže Allaho, kaže zavist, kaže jede dobra djela kako što jede kaže vatra drvo. Tako da u ovom kontekstu znači zavidnik ne može naubiti čovjek u kome je Allah dao i svoje milosti, svoje blagodati. Nego samo sebi može da kažemo našteti. Tako da hati da sam kaže uh, ono što je izliječeno moje srce, ono što sam ja prihvatio jeste da Tam, kaže ostavio zavist i nisam kaže upuštao se uopšte u taj taj porok uh, da zavidim ljudima. Kaže to je bilo koja sva peta, šest stvar. Kaže vidio sam da ljudi kaže uh, pravi neprijateljstva između sebe, da su neprijatelji jedan drugome. I to je isto osobina ljudi, da zbog onoga ili zbog onoga znači napravlja davet ili to neprijateljstvo, pa otac ne priča sa sinom ili sin ne priča sa, sa, brat, sa sestrom sa majkom brat ne priča sa bratom zbog tih neprijatelstava uh, koje da kažem jednostavno šejtan učini da ljudi to da upadu da kažem u tu zamku šejtanskog jotim hatvom da sam kaže ono što izličilo mene da ne budem neprijatelj da ne imam između lju, između ljudi ili prema ljudima jeste kada je Allah svonom dala rekao inne šeitane lekumu aduvun, fattahiduhu aduva. Kaže, doista je šeitan onaj koji je, to je ne otvoreni neprijatelj. Kaže, fattahiduhu aduva. Kaže, vi ga kao neprijatelja. Znači, doista je šeitan vama neprijatelj. Ili otvoreni neprijatelj. Mi je rekao, Allah smutala, doista su vam ljudi otvoreni neprijatelj. Ovdje se može povezati, ima ljudi, ima šeitana u ljudskom obliku. I to je istina. Ima ljudi u džimskom obliku. Uh, I ti šeitani su, da kažemo, neprijatelji čovjeka. Čovjek, čovjek je normalan, ne može biti neprijatelj, da kažemo drugom čovjeku. I ne smije čovjek da uzme sebi neprijatelje ljude, nego jednostavno da ima uh, u vidu da je Allah smrtva rekao inne šeitane lekom aduvun, fe tehi dhuhu aduva. Doista je šeitan, kaže vama neprijatelj, a ga vi uzmete kaže, kao otvorenog neprijatelja. Sedmu stvar, <clears throat> kaže, vidio sam da se ljudi, kaže, boje za ono sutra šta će se desiti sutra hoće imati sutra šta da jede kako će biti njegovo sutra hoće li biti njegovo dijete ili šta će imati sutra volim boji se za ono sutra kaže pa sam zastao kaže na riječima allaha subhanahu ta'ala ma min dabetim fil ardi <clears> illa <throat> ali allahi riskuha kaže mi jedno živo biće na dunjalu ko nema a da je kaže a da Allah nije kaže njega obskrbio da mu nije dao kaže obskrbu jedno živo biće od životinja, od insekata, od ljudi, kaže, nema ništa živo na dunjaluku ila wa ala Allahi riskuha. Osim, a da kaže, nije, kaže, na Allahu da se pobrine za tu obskrbu. Pa kaže, nikada se nisam ponizio, kaže, osim, kaže Allahu subhanahu wa ta'ala. I nikada, kaže, nisam tražio osim od Allaha. Nikada se nije ponizio da tražio od ljudi. Zato što Allah rekao, wa ala Allahi riskuha. Kaže, zato, a Allah je onaj, kaže, koji će njih obskrbiti, koji obskrbljuje jedno živo biće na planini nema a da Allah se nije pobrinuo da ga obskrbi. I osmu stvar koju je spomenu, kaže, <clears throat> vidio sam da se ljudi da se ljudi oslanjaju na ljude i da se oslanjaju na svoje mogućnosti, na svoje da kaže sposobnosti. Pa kaže, eh, odgovor sam našao u riječima Allaha subhanahu Subh wa ta'ala, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa ko se osloni, osloni na Allaha, Lahu wa hasboh, kaže, oma ono je dovoljno. Na koga goda se osloniš, neće ti biti dovolja. Osloni se na svojom, svoje diplome, osloni se na svoju, da kažem, mogućnost, na svoju snagu, osloni se na svoju, da kažem, umjetak. Ono što je kod vas, je, kaže, onaj, prestaje, znači, nije trajno, i kaže, nestaće, oma inda Allahi bak, a ono što je kod Allaha, ono je vječno i ono će, znači, ostati. To je ovih osam stvari koje on naučio kroz tih kažu 30 godina. Kada je svaki kadbeh i kadetšu ove stvari kaže odmenati, kaže imaš kaže onaj da ustaneš i da pozivaš ljude i da kaže ljudima objašnjavaš te stvari što si naučio, da mu da kažemo diplomu da može da poziva ljude u te stvari. Ja ću ovdje još jednu stvar samo spomenuti koja je istoobitna uh, da kažemo za nas koju ne smijemo nikada zaboraviti događaj koji se, ili da kažemo, jedan uh, interesantan događaj koji se desio sa Jasirom uh, Deuserije, poznatim Karijom, Poz, je on nama je, je poznata Karija, mlad čovjek šejih. Uh, kaže, nedavno se desilo, desilo se da sam, kaže, došao na red, zadnji, na red, da kaže, do, dođem po svog Šej hadanon presluša Kur'an. Dak se zadnje sa došo nared i taj njegov je bio Sadec, sad asumbul. Sad, Poznati kao area istor i šej u kirajetima. Kaže desilo se da sam ja došo zadnji nared posle jacije. I sad mene kad preslušaj da mi kuči, međutim dok sam ja kaže počeo da učim, samo što sam počeo da učim, kaže na vrata mešhida je kaže ušao čovjek. Kaže, na njegovom licu je toliko, kaže, se osjećao umor i opterećenost. Ona, kaže, da njegovu licu je pokazivalo, znači, taj njegov, to njegovo stanje. Kada je ušao u džamiju, pravo je došao, znači, išao, kaže, prema šeho, poselamio se i kaže, šejh, kaže, ja sam bolestan. Kaže, mogu, bil bi mogao da učiš Koran, da mi učiš Rukviju. Kaže, šejh ga je pogledao, kada je vidio haja um, molite hoću ali kaže samo da završim prije svog učenika da ga preslušam pa kaže onda ćemo na uči uspija Kur'an i kaže da kad neka preslušam idi se kaže avdeste kaže, je to ne dva rek'ata to je jedno da i kaže uči Kur'an dok ja ne završim sa svojim kaže učenik pa to njega i postojno ovaj čovjek hoće avdesti ho se klani dva rek'ata uzo Kur'an da uži kaže šejh ja se dao seri uh, ja kaže Za a 15 minuta završim kaže ono što sam naučio i onda kaže za 15 minuta presluša. Taj to je adet bio moj onaj, kad me preslušavala. Kaže mi što ovog puta prošlo je 15 minuta. še sad kaže sti namjer, idemo na stad, id na stad. Kreće Kaže skoro više od pola sata jao mene kad propušavao. Kad je prošlo više od pola sata odtilike kaže hasbuk, kaže dostaje kaže nikad nije me preslušavao kaže više od 15 minuta kaže sad pola sata i više kaže dosta kaže pa sam što vremena kad je pozvao kaže ovog čovjeka gdje tim subhana šta je se desilo on je pustio ovog čovjeka da pamči kurva na onu čikura kaže kad ga je pozvao subhana kaže ja sam došli kaže Allah mi kaže kad je, se, kad je došao iz tog prvog safa došao pred nas kaže njegovo lice kaže drugo lice bila. uopšte nije lice onog kaže s kojim je došao kaže, kad je ušao u džamio kaže došao kod sheha, kaže sheh kaže ne treba da bi učiš. Kazalate na radiju, kaže tak sosićam kad je sve nešto lijepo, on nije potrebno učiš. Kaže što pa kad etrači sad ti učim, kaže sheh Alatina na radiju kaže stvarno nemam potrebe sad. I kaže mu sheh sad kaže ja ibni, kaže ovo moj, kaže sine. Kada ti kada si ušao kaže na vrata, kaže ja sam primijetio, kaže da je tvoja duša toliko gladna i žedna. Kaže tvoje tijelo je stvoreno od zemlje, kaže, njena hrana je, kaže, iz zemlje. Tvoje tijelo je, kaže, stvoreno od zemlje, njena hrana, je, njegova, hrana njegova hrana od tog tijela je, kaže, iz zemlje. A kaže, tvoja duša, kaže, nije stvorena od zemlje. Allah je stvorio, kaže, u tim nebesima, kaže, od svo, Allah je, znači, dušu stvorio merruhi, kaže, od svog ruha. I kaže, njegova hrana, hrana duše je, kaže, od Allaha samo, kaže, nije, kaže, iz zemlje i kaže sine ako kaže ne budeš ranio kaže svoju dušu, kaže ne možeš, kaže nikad živjeti, kaže normalno. Tako da eh, balans koji mi moramo pratiti, koji mi moramo da kažemo paziti na taj balans da ne, ne moramo pratiti znači naše tijelo i našu dušu. U protivnom desi će nam sve ovo što se dešaje pećini ljudi nažalost. Nema smiraja niti ima da kažemo Nešto što može nahraniti dušu osim ono što je Allah propisao. Najbolja hrana, najbolja hrana jeste Kur'an. Najbolja hrana za dušu jeste Kur'an. I zato ja hoću da će raz isto moja poruka nek bude i moj osinjet prvo meni, a onda i vama. Nemojte ostavljati Kur'an. Nemojte ga ostavljati nikad. Makar ga u toku dana uzmite ajet jedan. Pročitajte, pročitajte. Makar jedan ajet pročitajte. Ako ne možete čititi cijelu strancu, ako ne možete da kažemo jedan rubr, jer to je otprilike dvije ili dvije i Ako ne možete čitav džuz koji je otprilike 20 stranica, najbolja bi stvar bila da čovjek može 20 stranica pročitati. Najidealnije. Onaj, neću reći za 5 dana ili za 7 ili za 10 dana da se provući Koran. To je za nas aman, teško ili to je preopterećenje bilo za nas. A shabi su mogli za 3 dana provućiti Koran. Bilo je koji su za jedan dan proč, pročitali čitav Koran. Za se znači, sa Koranom, mi su čit, za jedan dan Allah pročita i Koran. Poslednika sam mi je da se ne uči Koran, a onaj zamanjio tri dana. Za tri dana pa hajde. Međutim, nažalost, kažem, to je žalost naša i naš problem, pogotovo obošnjaka prođe i čita čitav život nikada ne pročitaju Koran. I onda, šta mislite, kakva je duša? ta žuta znači i žedna i gladna i svakakva. Oda nam se dešava da ljudi zavide i da onda budu neprijatelji jedan drugom, pa da se uzdižu pa ova bolest, pa ona bolest, svaka, sva moguća bolest će napasti čovjeka i dušu njegovu ko se ne bude držao Kur'ana. Zato Allah molim smo pravda da mi budemo oni koji će čuvati Kur'an i koji će ratiti Kur'an. Slava